Pashkësia islame e Republikës o Kosovës ju prezentonë ligëratën me temë, e vliatë, apo të dashurit e Allahu të zhëllëshenë. Si da njësë a... të ndë blodën, që të të bërë të plashtë, njëmime të këtërin, e lehe donën shëtërëshonës. Si në e donë që e donën përgjën, ashtu më në përgjën. Si në e donën përgjën, Inama yaqqë Allah min ibadihil ulemat Ja rabbi Osmani në istanin e lutvin e zjudin e kerje min tjekije Tërhyrmet mujt Ramazani Ligeron mulla atem e thëndi tërnava Tërnava Tërnava Tërnava صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفي ظلوبنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الكريم لا ينبغي الله <سؤال> الى <سؤال> خوفنا ان الذي <سؤال> ينهى عن المنكر هو جتقون لهم وشرب الحياة الدنيا والakhirah صدق الله الذي بلغ الرسول والنبي الكريم انا علماء ما كان خالقنا براسنا من الشاكرين الشاهدين في قدسري ولزم المسلمون Allahi gjelë të gjelë aluhu vë gjelë të shanë hu në aljë pakë. Allahi gjelë të gjelë aluhu vë gjelë të shanë hu në kurani azimë shanë në nësume i muhësë. Po dhëtë, ndashqime ditë ku shënë të dashnit e zotit, ku shënë evliyatën Allahi të gjelë aluhu, evliyatë Allahi të janë ata njerësë, që njësërën dhikja mehetit, la hëpun aleyhim dhe la hum jazenun, asë kanë mu tëtë, asë kanë mu më rëzitë, asë kanë mu gëmë azzunë. Këshënëta, elle dhine amënu, qëta insani që kanë besu, vekanu jetë të kun, edhe jënë tëtë bejse në bitësia jënë dharkuës kanë këmuketë le vëmull bëshrafi në hajatit të një një, dhe këta i nësan ka myshdë e shakën në qalë, dhe për dhe ahiret edhe nahiret kanë myshdë. Murati i Zotët me myshdën e të një njësë bazën, që ta muslimonë që i kanë besu Zotët, edhe kanë punuë që i shka kurdnuë e Zotët, edhe ju kanë tutë Zotët e kësia që i kanë leonë që nuk i kanë punuë, që që nehi nësanëve, Nësa ha të vjekes, ku të vje në momenti i funit, insani me a ja lidh jetës e lëmjes me dole no, dhe në kësa e dy doje, në atë moment ku është mas shtiri për insani me bështu, ku është prita me më romja e dinjasë edhe reziku më i madhë, që i do në insani të natë kohë po i bënë i gjënë, shurë me a ja, hjek i manin e me citë pa i mënë dhe i dinjasë, Muslimani që si një ka të utë Zotit e i kalot kësijat edhe ka punu në mirë, për këto s'ka mu të utë në atë kohë, po ka mu gëzumë se vinë me laqet e ija, i dhe i donë myshë, mosutut se Zotit të gjëllarit gjytë ka, ka paku me qenet, tipe i dynjaskime dhe i donë me të qmira ka më i donë, vyshraja e Zotit pe jones të Zotit me les t'i vinë dhe jetin myshë, ati Muslimani me të mira, Mosër të t'i dhonë, na e mi kondë me ty në dy njokë, me ty jemi nja pëtë në dekë, edhe në aret kur dalëm bashkë me t'i ketënë me kondë, frikë për ty një kondë. A bo, rjarë, a bëne, bo, pas një kënë me kondën në apërqë atë. A shkënë vlazën edhe në aret, kur dalëm për i horët, i nësantë në ati frikë t'monë të kjitë, so që i nësantë me kondë me, me qito halët e ty njësë, Në këmë të regua që peshë edhe në këtë vazë i Ramazoni, nëna me posë minë që i dhë qije për pjasë për të uke me konë qime qy qitu punë të ty njësë, i nësanë buën si me konë qpi pe i frikës edhe pe i tishtimit në kësë kiametit, a muslimoni këtë demë në di, me lorë që t'i jepin njështë dhe me qenet, e qojë nërhijet të arpoqarmonit, asë ditë në kiametit, asë vujtë në tisë kiametit, Nuk ka me një, as nuk ka me di, nuk, nuk pavohi që lege laënë së vëshë. E kushënë atë më laëzën dëashë në Zotë që i kanë që duë të mirë nare, edhe të mirë i kanë të njërë, kërë përën të dhe dhe dhe. Në gjitha e jetëta që atë njerë që i kanë besu në Zotët edhe kanë ujëmanë. Në gjithë në në në në. Inna ma veli lillahi wa rasuluhu wallazina amanu. Li doshniyui, li zatiyui. Os Allah, edhe ve gamberi. Edhe ata njerëzit që kanë besuim, që kanë buimon, njoni me jetën këta janë të dashur. Kusht janë ata që janë të dashtën me Zotin edhe me pejgamberin edhe në një të një të jetit? E ledhine amenë unë, jo, dhe ledhine amenë unë, e ledhine ju kimune, salateve ju dune, zekateve, hëndra kimune. Nuk jetë a jetë po fatë. Tështë la, të dashtën, me Zotin edhe me pejgamberin, edhe në ata që kanë pru imanë, kusht janë, Së ata njerë që e falin namazin, e jopin zë qatit, e dhe falin namazin. Raki unë, të e ka fëllë zotë i veç një pjesë namazin rëquë, a rapisht një thonë, e përmerë një pjesë e ka më ratë zotë i krejtë. Në më thonë, pojnë rëquë, e falin namazin. Qëta njerë zionë blazën, qi dhe të pastosh unioni me tjetrin edhe e donsh ti shoqin si na edon edon zutin, e don ti domosme ashtu domo të zotit neer si na ti dom pejgamberit ashtu domo të pejgamberit neer çu jë dom na shoqit unioni ti jetën e don kush kemata ti e don zotin e pejgamberin në shoqi shoqin sa taçi volin namaz jepim se çop e rëp njën rënqonjë, e rënë suqyjë, e për ullin vëtër koken, për Allahin të një të lërihu, me të kësharën kësharën. Dhe menjë dhevelle Allahe vërësullëhu, dhe le dhine amenë, dhe jenë në hisbë Allahi, që të këllin mund. Qa të njerësi, janë sëtëni, janë të dhërshën në Allahi, edhe me pejganberin, edhe nërëm e dhe vetë i e donë shë që shëqë që e din që e ka vëllah peje, e din që është një besim me to, që ta njëzë janë partijë e Zotër të të gjegane. Izbollah janë të njëzë. Fejnë e Izbollah e hëmërkani mundë. Partijë e Zotër, partijë e mirë, e mirë gjithë njëherë ka me kohën në fuqinë, da i mën e vetë në njënjëatë dhe në aje. A në një atë shqipët që i bjënë ka heronë e pojtët, por prapë Allah i më në zjëlojnë nukër shënë pëjdojrët, ato që zotë i limonë, a i ka me kumë gjithë i shtunë, edhe ka me gjuhë e lëkuvë se vëmë në kumë të gafë. Se ata që e blonë, që si janë dashtit e zotët e pejgamberit e, e rështë një manë, i dha ne në ate i të bide salatit, kër i ti thërshën na masë, i të haguha huzri vetëve dhe i bëhë, buen hajkare dhe nisë e marë në masin hajgarim, ose ato që i tretë ni si ata nisën edhe buen hajkare me tërë. Dhe ali ke pjene hëndomën la jakinumë, ata njerës që i buen të sere, i buen për atë sepep që njëndo njerës që nuk kanë mehe. Zotin kur anë përë, që ata njerës që dhirën në masinë, Në i kuë Allah e ti do atet, atë njërë të lozër si pëshlimon, Zotë i kuë po thotë në Koronë, menë nuk kanë, një njërë që pa menë, a i kanë menë, a i edhe të nuk kujtët, dhe që muësi nuk është të gjendje, me gjithë kuër ka pështimi, edhe muësi nuk është të gjendje, me nguë e Allahe, edhe me dostë Allahe, e dost me dostë e i gëmberi, e nëjtë është me u minë që i ka përshërësotit, a i ma të vetë me te vetëa, kur njës të mirë, trukit vetë që ka të vetë. E një njerë që me men veta trukit vetë nuk i vjen të mirë, ve që i vjen këshia, a i është ma i të rendë se i të rendë. A i të rendë ti, volë me në volë që dhe ri për vetë, dhe shma shmërami në zjerë, vekën nuk e qëtë. E dhe so i të rendë, kër të shëtë zjerë me që ku të rret njerin nga masë, ku të rret në dinin në samë, edhe e nërë hajgarë të dinin, e nuk e vonë dhostin të zotin, e pejgamberin, edhe më shmimat, ky mëdh me mund të veta, veten pëqetë në sqerë, i gjemë që e dhe. E vadojë që për njeri, është majtë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Amen, sotinu këtënë, ektëm ektëomen që thëta i kom me të mira, ekan sotinu këtënë, që gërënë e mët nesë për shkëlen në rëtë, në nësën ka të dhe dhe vejarë për lëarit. Pekambehejën a.S.S.T.E.B. në kohen e vëtë, kërë ka poj i gjatë zonën vë të ljë. Nisen mëna fiktë, po keshën me për për për për për për për për për për për për Për <të> që që dërët këta jetë e ka fëmëzotit që ja Muhammed Muzumërzit të beja kine që keshin kër të këmën e zamin Muzlimante dhe i frasin namaz e bojnë hajgore me din islam Se këta njerës jënë njerës që s'kan men Se këta njerës prike kanë heloqin në dy njato dhe të ajet Kjo për vazën, kjo di Qishë është njështë ka dhe mësos Ka ardhë të hape i këmëverit a.s.a.s.a.s.a. Ti shkan gohaj garën ku sti kanë veri thepun dini saif. Tash u sot po bvojnai garën e sti dini saif. Kur e thretu Suliman, ti shau Suliman në or namaz, mos më muj, mos më guzuar, mos më mujt më gush çetë. Ose më of pak mersi me për tak hy tek në shtimin bindja të se kish për garën. Ti du do ta çish në vetaj. A do ni do që ti të kurr më më në azgësime, të me të misë, me më adhoni se ndër keqë, që se dë shpijënë. Corë, që ta njërësë, që në keqënë e pejga mirë, edhe së në blonësë a puslimon, janë njerësë si dukë arbenë, me këndë vetë atat të atatë, buhë ndërë në e kurë ma shkuënë që e në që në që në e në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n E do, e zonë e janëse zon. zon, <të> të zon zon, zon, po të ndihmë atë. Por po rada të punojmë të abejë të vazhdojë tek qytetrat e ato. Ka bindme që xhixene më ardhnë në bashkë. E zonë në Muhamet Ali, në këtë kamp të porazon skapost. Ja, ja u di shumë natë u më ke edhe në fikun e tij në zonën e Muhamet Ali sallallahu alaihi wasallam. Ne ja and going to say in a church no. E nis të po thot Porri i karkjati të usost rëhemësit. Dhe me dhonë, e zonin arrat e kuptuaj. E dhe jute shë kuptuaj një të lidikun. Allah, dhe në bëhë hërë këve, Allah, Allah, Allah, Allah e është ima. E shërënën e aile aile aile dhërën dhat e për ispacit zhoti është një apostitë që të cka. Ata i bujë të të. të. E shërënë e Muhammed e Dheshullu nda e për ispacit muhamihet është është rëfisotit dhe pehja me dhe në zhoti Hayale salat, hajden namaz, atë namaz nuk dhiv. Hayale të le, hajden me ahme zori të lëbështim, atë nuk dhiv. Allahu është ver, Allahu është ver, prapë, zotë jështë në në nësërë, që të më nësërë, që të më nësërë, atë asë një ubi. Ja, ilaha, hajden, prapë të eherë, po zërë, që të të zotë ska, abina iherë, iherë, që të të të të të të të të të të të të Ja në bërë <të> po po në mesinë. Në bërë të pojë të vërëtë, pojë vërtëtonë, po zotë i e dje e ka të qiporratë. E muë, po dhe të dujë, nga meja në e sënatë të mësënatë, e hini në natët, e patritë e muë në sjerë në kote, me, me tjetë pritë, me vest, një të plitet, me dvesë njëtë, dite në me hini të familja, e i mjen në një kote një. një. Shpërë, e dojë krejë zotë i me shka ka përëtë mija dhe me shusë Pse fa dhe, unë rikallë kjahëm, ka zoti rëndësin e tijën e rëndëskevët, e poni fëtë duonë edhe eto që ato. Vëllohë, qëta që keshit me zotit, keshit me dhijin islam, keshit me namaz, kanë muti e këllësët në shlumët. Po i shodha i mu zotit e i këtë në mundë, mu zotit e kështë në gjënjotë në rëtë, azobi a rëtë të të të majmë në se azobi gjënjotë në në në të të të të arotë të lëmëllëminë. Përgëmërë s.t. Allahu të alë, alë, s.t. Allahu të alë, s.t. Allahu të të qëtër hadisi shërifë atëmë, se hidë l'hudurija të bëndërivajë. Ej në nësankotër, inë këntëm taqë njënë, fehidë të uër, përse këmënë në lëbërë, ku ofë se këni mehënë dhe kujtuërë, Gjehën e dhetë në fejtë të tekë njëve Dhe le dhime fësibi e dhihi Se pasha ato që e ka shkje të të të ndohë Enë në më duha dhune le a Ajë sen që ka në arë që o bo vartë Ka në arë në nakhë që dhagë në koshë Nere më lozën në dhekën e ka buzot i vanë Ton kemi me dhe E dhe sfarë dha kipë që i po marë më fryvë Vejsoj në buskujënë pa tip si po na shkollë dhe nota na po më ka përcyer djimi si çu. Ose hafçet ku shkojnë ama sa i ka përcyer ama sa. Po oda ve se të ka përcyer ymbri, po ti smesh. Se so hafçi punron tipokraci te deka. So principemer me çem jashtë te kretra, di boskën te di. E pegamëria dei soldats me selam po për doktor mbi famon. Osa. Ku ti keni me ngu? Më shukoni si ata që s'ka dëmënë. Në gjine vjetën për dheknive, se gjdo sen që ka me orë preket në atështë. Edhe dheka ka me orë dhebukë, preke kemi dheket, e njeri me me në të joshë, duhet me funume për dhekë, edhe në ngohë hasën për dhekë, e më shme me të gjahit, e më shme me të zotë në rojë gjyë në qarë, e më shkute zotë sen në senë që janë. Për Kërëllë më shlimanë, sërmaja i zami që e dhashpare, më shlimanin me dhejë zotit e me dhe pregamberit, me dhejë në dhe shëqishoqit, me konë dhashnit të zotit, e me dhejë i dhashnit zotit, mund gjallë i dhashnit zotit, me hinë borë, me jetë mund borë në levin mërzat, asdë një një asaret, si i dhashnit zotit, se krej i qera, por vetë që sajna, krejt jënë kurgjotë, krejt jënë munën me kondë azabë, munën me kondë tëksija, Zotin Alukadellë dhe e jëtë mira. Sa dhe me posë një një njërka, edhe me posë jetën e dumëtëne, edhe me posë jetën e badhe, edhe me posë evlatë shumë, edhe me posë malë shumë. A fërët tjekat? A dhëtë më hilëmorë? A dhëtë më hilëmorë? E musu përgat e që mërdej, qka, qka përgjët e këtoj qitë e përpastë. Ato të kisht një qka përgjënja të kisht, veç përdoj e keq e kërgjët të kërgjët të kërgjët. Në ditë haze të të të mirë, e përgjët e me këtoj, edhe dhe Allahu anu, shkoj në vore përgjët e në vore përgjët, e hinjë në vore përgjët, e tha e selamu aleshëm e në kuburët, u dha selam, ta sel Akbaru ah, në marim dhe na, ta në në në në shka karishtë a penjere. Në Opof... përshetë Hazet Yumeri në vërë. Hazet Yumeri në konë Hazet Yumeri, nukor si kurna, o konë e Briaullah. Hazet Yumeri, o konë qaj Halet Yumeri, kur ka kumanduë, o konë medine të kruhytve. Në Irak, ushtria o konë që niftuë. Nja ka qelë sot i përden, e ka po ushtri me betë që po të në Murësu, e i ka vrit për në dinës komandantit në, në Irak, 3.000 km alaj. A dhënë, e sërë, e të e në gjebë, e në gjebë, ka për ne ka dhënë, dhënë, dhënë, shkërë, shkërë, shkërë, shkërë, se në nëzohë të siërë. Kërë i shtëria kanë punu me komandën po e të të në të në, kërë komandantit kërë thënë bëllojëve, se këndi që atërënë që të të të të të që e ka do petë gjysën e kohëtës. Drejcija e ti, edhe njuri i tina, qërami e ti i tina. E kënë ka mujtë me një thonë vore në vashtu se nuk u konë njerë, për po, josë një kërna njerë. E që kënë thonë voreve, ato në me ti që ka kërë ishtë atë në. I në nisa akën katë të zembeshënë, gratë e juve, tha, gjënë marturë i këni nërë për jërë për më dungësë, s'ka për njëtë. Dhe njërë për këtë shukimet, edhe shpeja të juve jënë hinqe të rëkurë për rënjëtanë. Dhe e ndarë për këtë në rikantë, edhe madhe juve a dalë për mirasë si qëkje, o taktisë, edhe të mija juve në më tjetë ima. Dhe e njërë për u hati për, unë i një zohë, ishë në më ndërësën të qërë Një zë vëta është një jetë dhe i vodërë. Ja u mërë, ahtë barë marit të në në, dhë të në qërë që akorë ishtë. Inë në në këtë në, këtë në pëka të gjekë në në. Shka kemi punu për zotën të dëllë që elane kemi quë për fora, dhëllë hatminat të tine kemi qëtë. Dhe në në pëka në, pëka drebana. Dhe shka e kemi dhëmë, pejnë në, kemi pituë e në qari i e një. Dhe do haletën me pekatë hasirë, no, shka kemi do në mrafa, kemi hupe, edhe o që kemi hupe, me do në kemi hupe, përdo, që njeri kërë të dhënit të rekdi, e hupe, edhe në aqe kemi do në mrafa, kemi hupe. Lëse muslima, përbara së shkohin në vore, e i një pishma, e i do një që to pjallë që i kanë dhënë, që i kanë dhënë, që i në të t Nësët është pegamberi, edhe Haset Jusmoni e kôrën e nëtër, edhe Gratën pegamberi, edhe Qigat e pegamberi, edhe Imam Hasan e kôrën e nëtër, edhe Haset He Osmoni e kôrën e nëtër, eqer, eqer, eqer, eqer, nëtër muslimat, që atë ik after pegamberi vërën e të atjujet genet në tuk bekyje, genet litit nën sija përnësit ëmët, E ati dheni ka një kësë pjahë Që ata jënë mërzit Ata jënë rëbohë pishmërë Që kanë punu pak në dhujnja për Zotënë Se që kanë punu e kan tje, edhe kan dor, pjitil, kan për kanë qitë E dhe që kanë ndonë Jënë pëtivë Që kanë ndonë bra pa kanë E dhe ju Më ramadit të Ramazanën Shala Zotin e punë kaburë Punoni për Zotit Doshim e gjithë për Zotit kë shgojna Eplikër Zotin, ndashin me zjetë të Zotin kërshkujna, pro qëka të leon pa funuë e Zotin arrujë kemu ku asafë në arret, pro qëta të leon pa donë, nështë të në shohë i shirën mirasit, pro edhe hukum në arret, se së kërë i shkëtë të kërshkujna. E i kamë bjëja dhe i selatëm, e selatëm të donë, me këtu ku në lasë okil arshim e gafë e sturi. Në trupin e Harfur Rahmanët, i jonë të shkërunë të re rena, Ma i fori është, La İlahe Illallah Muhammed Rasulullah. Allahu Jiro Rabbi Pakthovus Alakhtar. Aze zhennet pa të të të të të të qipën e kille. Edhe në zhennet e shkruën e është kje fjallë, në nëtarë shurrahmanën të tupin e sajna, edhe mi dhjetën zhennetit është, La İlahe Illallah Muhammed Rasulullah. Edhe qënë zhennetit jenet është, La İlahe Illallah Muhammed Rasulullah. Fakëto t'i basë t'i nësitë. E dhëto, jë dirëmë kërëtë të pëtë shkërëmë, ëmëtë në mëzë në bëtë në rabdë në gafurë, ëmëtë t'i nashërë në sotë i është gafurë rrahi. Në mëtë në për nashërë, që t'i nashërë yinë, që për në t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t'i t' Kusuret, kinojët që i kemi pasë, që i kemi buëtë që i kemi buëtë, 38 sotë e rëmazanë. Dothën, ah. e lutin e madhe kipë të zonë. Nashtë të zotin e ka prënun, nashtë të zotin ka borra në të nje, dhe ne ka porci të të qëta. Se veti ka të zotin, emë veti ka që i kaplën ah. e rëzë. Erejtë vetirend ka që kuëve, gjithë no, mua ka dhe no, qka kemi punin, o senet qmira e kemi djehet mirat ka? Reba na oma e kemi nga. Qa kemi hongër e kemi përduor për lënato, që si e më uvje që, asëm nga ma hafërëpna, qka kemi lohën më rofa e shmon kemi punë. Kjo nga ato të rurit, hazet i këmërit, po përpullet, të jojtë dhe njojtë ajo në blazënë në në shlimon, kjo me ato, edhe onë pohëm tash mas tjolë me djunit, ajmë shlimon që dëmë me kam e, pronsi, fefer, ditës, dekës, e tjynios, zotë i fulgjële halim shtonë, letë i e prëmësi ma fekër ditës tekës edhe ahretës e të njësë, letë e djëmë që jemi të shkuët e zotë i fulgjële halim shtonë, men e hapët e lika Allahi, e hapët Allahu lika e hu, men, men këtje lika Allahi, këtje Allahu lika e hu, Ai ti don kuzatet me Zotin, Zoti don kuzatet me to. Ai ti us don kuzatet me Zotin edhe Zoti s'don kuzatet me to. Ai muslimon që don kuzatet me Zotin kushtasht. Çfarë <coughs> muslimonji? Amra te Zoti i ka kryer vëzën muslimon. Nuk i ka lënë fajë gojë të thot. Edhe ato që janë gjuna, që janë kundra Zot, kam me Zotin to që ka të mund. Nuk e din e din veten që Kërbimet eh, më dha nuk koshë. Edhe qëtë njëherë me frikë, tekët e në deko shkullë, qëtë me frikë qërtu fisrënë. A të herë, kërë mjërë vaktit të dekes, me la qëtë vini. A kënu vajetë përbora, dhe mëmërë përshratë për hajatë për një. Me la qëtë vini, i marë në myshë dhe me qënetë. Qajinë sa, në qëtë të këkë, saha të dekes, ka qefë më shkullë t Se kërë tja paracjesin me loqët atina, të mirat e gjënetit, aji nësan e harën bimitën e tekës, vej të mirat të zotit që i shemë zyën e nuk biton në shkut të zotit e që. Aji nësan që zotit në arrujë, ka punu e kecë, emrë të zotit që ka kryë, edhe ato që ja kanalu zotit droj ka e drojë ka punu e vjenë vakti me dirë, e i vinë me loqët e azabit, e vin me me dek, Allahi, Allahi, zëtjarë, okay. i vinë me loqët me qire shumë qëtirë, aji nësant sëpa qëfë me djekë, edhe sëpa qëfë me shkullë të Allahit, se e shë e vetëm që i kamarun, edhe Allahit atë nësant se të da. Përuna zëtë johë atëvejë. Përëzërllak i madhër ulazër nështimon, veç mësienë hamdështak, i kohëtë Allahit për gjelarë, jemi për ju me të pohametë, E dhe se po bojna ka njëhere këshuret, dhe se po habidun ka njëhere, trapo këtejmën dhe po i, bojn tybe, po bojn dhe ishtikar, zotin, jara, i bojnë tygë dhe i stikëfarë, edhe përnu të më zotën këtë në që gafë. Allah e Jo Rabi Najdovë ka bude dhe i shkada zotën a falë. Vërnë në minune, vërnë në minatë të badu në vërja u banë, muslimantët dhe muslimanët, vëjmintët dhe vëjminet, gra e dhe bura, pa kohë mbëllje ora nëni në teatrim jëm të do të shoqësojë jamurune dinë e marruf në vend anërin nuk punon edhe në daloj kush me punuar gjithë edhe urdhmohet të punoj mirë dhe vetë lutjeja vëniu kibu do të sabahë dhe juthunë se ka edhe e kohlin namazin edhe epin se qapin dhe juti unë Allah edhe Rasule edhe i bojnit atë Allah edhe pejgamberit a.s. ulaike qita njerëz janë qi se erë hamuhum në Allah Zotik në ta njerëz ka me bua rahmet inë Allah e Azizun Hakim Allah ëndë në zelal, është ku që i si pliërë qëka të ndonë dëndë, edhe me hismet veç qëta të të ndonë të më. Jadë për zëbë, tytë kohët, handë dhe shqërë, që ne këpër nësibë, në kon për e të të në këtë e mënë, në mënë edhe mënë. Edhe jadë për tytë kohët, handë dhe shqërë, që ne këpër nësibë, në ja, kon për e të të të të në këtë e mënë, ende joti vite çoj edhe ngurë na dy lloje Rabi edhe ngut erën e pejgamberit sallallahu t'ala lihi eden edhe urrojmë çu të shuoçin me popujt edhe ngurë jë çu të mos me punën e këç jaonat me fatna ke burah po me të kërkon ti të njerëzve unë rahmet që ta njerëz këto me gojë gojë rahmet dhe njëve, më e vlejë poshtë mund një çifër thua vazhdim jan diar enda Fjallë dhe buta, masurami Natër, Emram, Ramazani Shurifit, që juve përdu një thonë për kërë fjallë, që Allah i bërë gjelarë, neve me rahmetësat në, rahmet në këshurë. Allah i bërë gjelarë, përmetin e muhabetit, që ta që e kanë muë e sotinë dhe të i kanë verit, që ta që i kanë parë në matë, që ta që i kanë rëmë zë qafë, që ata që e kanë muë e zotit, e kanë muë për i gambeti, e i shonë dhe nga jetë që. Sin do nësë, në nga që jetë i që të. E në që të në nasën, zotit ka në burë a përë. Rahmeti i zotit për gjelori, e në që ta njerët ka më rapë, edhe njëve i shonë dhe zotit për gjelori, në i kapullë, në i kapullë, edhe rahmeti i zotit ka më rije njëve, e gjynohën të në zotit në i kapullë, apë. Vlazën në shqymonë. Allah i të gjelën në kitë mundë ka për Rahmet, edhe ka për në markë piret, edhe ka për në zjerën i gjene. Rij që shqyte, më në në që ti mujë, zotë i muj, që të tri si fatë i ka për në mitën e Muhammed. Ramazanit, pridhë të të të të gohë. Dhe ditë, go. ditë zotë i Rahmet ka për në këtymen, edhe në uhurë Rahmet. Në vetë ditë të mitnisme, dhe efsat të huë maktire qënë, në vetë ditë të mitnisit maktiret Zotin a kapohë. Dhe ahiru humgit kumin e nëna, dhe ditë të mërama, Zotin a kapohë të zjerë të gjene. Jara për të këtë kohë të handë dhe shuqyë, jara për prajnë në ketibatën, jara për bom razi për ju metit Muhammedit dhe dhe mejnële, orbezni, Mëslimon si mëslimon, me kondë me jatitë Allah e të në gjelalë qyshe. Qëpartë mira Zotë i të gjelalë në katonë, në nështë me poshë ka më shtinë gojë të rritët, nështë me kondë marë e janë isë më knojëtë. Nështë me poshë ka me veshë me qitë mitë rukët, asa vretëtë që ka me mduë, keshë me kurë smërzitë me së ka. Nështë me poshë ka me veshë me qitë mitë rukët, Në kohën që na thon qi Zoti Belaçi na ceptuon çopçova mishin. E na vjen në tokë. Pra di qofum krimi masia ti e yupi i qesh me tru. E smërtit umbe dyne, mosin e kapu Zoti na sin me kohën e Mesut Muhamedit, emethonjo inshallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbul al Alamin Zoti mos na do perihat. Amin ya. Ma ruhu kherjia Allahu Në agjëlliove evlija e javës paqta që on si e javë Imram i njohur pe po për pez islamit, kjo etina kanë hiçmjetë të ndara. Po do të insaq. Rëgioja i ngjese ka rahmet qotit. Rëgioqi po e vëzëutit me burr Ahmedin ty, sikur kur bëra bon ajgore ose ahmak, lak po bon, ose hajkar lak po bon në Zotit. Musi bon Zotit tua me bo rahmet në ty, në kofse nuk tjek e aty në qipo Zotit rahmet. Pse Zotit ka donë, inë ledhine amen uve, ledhine haxer uve, zahet uvi, zhe pili lahit, u lahit ke jergjumë e rahmet allah. Allahu kashun i rahmet. Qatan jergjë, si, kanë ku imanë, që ata njerë që kanë kohë e isre të kohë pejgamberit e kanë shuhu e të shpitë, e imta pejbopëse, pejnose, pejnose, pejnose, pejnose, pejnose, pejnose, pejnose, pejnose për zotit, mas pejgamberit, edhe që ata njerë që satë jenë gjallën të njënjotë, liftojnë me nefës, edhe me stëmë qia, e kënë tërstojnë qia të të pulojnë për zotit zot, më po ja. që në që në në në në në në në në në në në një njëri që nuk gjinët që dukë e lukë pe i Zotit Rahmet, ati në pëjtët ahmakështë. Edhe në vlozën, nuk je pe ahmakëve, mos i Zotit i kemi pojbatet, kemi falë namazë, kemi njënuë Ramazanë, kemi rëndë zëqa, kemi falë të rabijë, kemi po të ua, kemi po të ibejstikëfarë, me emërtë Allah i tëllë gjelalë, nuk je pe ahmakështëve, Po jenë veja qylle që i rahmeti Zotit për nere kanë edhe. Ja, rabbi, mos në jemë ahrum vejti. Sëmrami, lazënë në ndesën e Zotit, dhe të të rëgënë një hiqaje, Hazëti Osmanin, rrdi Allahu anhu, shkoj një herë me bozja retë një esa, em e ka posë Abdullah ibnimes Udi, rrdi Allahu anhu. Abdullahi për mesur, jo këmë për esatë dhe i këmveri të lasënë muslimon, imam i azame buhani dhe me zhebi yun, që i jemna krejë hadiset i, i, shpi, i ka marrë për i qëtë i abdullahi për mesur. Kërë dhijën e ka bluhet, e ka bluhet, imam i azame ka gatuhet në dërgjëndorëve që, që hatë. Ase bluhet, asë katuhet, e kemë cërëve që hatë. Vete hongë dhe njubë jau jo, e më ka pa kushtët të matë. Qa është djetarë i kërë të përë nga përë të lahimë në shumënë? Kurër koha, me tje ku shmurë me tje. Shkojë Hazet i Osmoni i shkalibe, shkojë me posë jarë. E një në qatë djecë që përë të zotë i vartë me tje. E i da se dhe hongë dhe jarënë në shelënë. E uksu i tha, tha, ja, hapër të lakë. Ma të shtekim, ta ku pëtë dhemë, ta rahmet u rapinë, ta pun dhemë ta rahmet i Zotët. Aspë të da pëtë dhemë shmina, aspë të da pëtë dhemë borëtë, aspë të pëtë dhemë krytë, ta pëtë dhemë rahmet i Zotët, a thunë kamë rria, su kamë rria. Shikjo pëtë dhemë, eshabi Resulënullah, eshabi pejgamberit, Ma i ligu e kumpi i trukit, kur kan shkua e në luft, kur e kosh drypë, surja i kre e vismi, ka dhën pe i gambiri, kur shpa shkon me kreve në zypë, me shrikve, kërë kur s'ka pëzu më shku, kërë ka dhën e në ja rësullë të da. Zdyt i herë ka dhën, kërë kur s'pësë e ke më shku, unë e ja rësullë të da. Sëtret i herë kur dhërë pe i gambiri, se s'kishë qekë më shku se ishtë i ligu, unë E nisi bëknë në svej dhe billahi krepesh mirar pikellet i khalak, u qoj ibn i bni, aj e bu tjerit i kësuzit, maj madh i pesis të jamet, për auni pejgamberit u qoj i rash u blam, e jas kyti vesh. U këthy e povjerët e pejgamberit, pejgamberit a.s.s.m. e pasi është për gjak, janisi u mërëzit pejgamberit, hasër të gjibrilit u më përbora, tha, ja, muhammed, qa po mërzite që të e rrisi po kesh. Pekamberi të janë që vri, që të dha po ve i mu Mesutin një pëki, që të dhri po kesh, që të i mu Mesutin po gënë, që të hajtë hajtë, të mësutinë të se e mërëve shketë punë. Kur e dhe para luften bedet, i mu Mesutin të të tëke pekamberi, që të hajtë luftin se je i letë, për vëgjullit, në rësullë Allah, në vëgjullit në konti për zërpër k Atër i thafi, ka për i berë shpatën, e shkatë varrosën, prejti. E këshë hipën të dheve, e shpatën mundurën. Kërë shkoj e qëtë e budgjelin të agosën, e këshën varrosën, e i hipi Sipri, edhe i abëjkën qështu me mizrak thumëve. A ojë për të halohë për mundqohën. E i thajtë, o, që bani dhenja, bani e budgjelin. Shdryt, thë shdryt, mërë shpatën të e nësë, me e fretë e ishma kërë. A jo, jo ta prëtë të bëllë që këtë e ka. E ja për e këryt, po këryt e madhë, që dhe nuk deshët me marrë me qundorështu, e ja këryt i veshën e janë gjitë nësë gjithë. E mu shakë e aqë e peganë veri. Dullë hasët i, e bubës, aji hasët i vili, fa jo, rësullë Allah, fa el uvën, u vilu uvën, i me lakindë, vese me haurë. Fa veshë i për veshë, po edhe këryt e murë me veki. Dhe du në kujja pa të qybeshin atë, të edhe kujja që gjetë të ta që janë gjitë të gjimin, po këta që mërë dhe kryet me vjet i pashë. E që ku e kondi një mesur? Rëllë Allahu anu. E kërën e të qëtë osmoni mramen, ta që duenë nukët mëramën, ta më atë shtëtegi, ta shkapët dhefë, ta rakhë këturat në qëri, ta rakhë për ebër ebër ebër ebër ebër ebër ebër ebër U këzisht nëjti tha, Ela Ami u këpi tabibit, tha të qaj një doktorë. Tha e tabibu e mërë dhamit, tha po doktorin kashmu, doktor zot, së përpërënë, së përpërënë, së përpërënë, së përpërënë, besë zotë, tha po doktorin që është doktor, tha qaj në kashmu. Kone Ela Ami u këpi tabibit, ato, tha doktor nëjë, që i mërë përani i bëshë, Me dhëndisht në një mundë, me së nuk kri Lohate të një mundë, në kanë nevoj me më dhëndi kurqë E shdo në pe të, të njërë kurqë Ta ta, dhe dhëndoni, kishë dy qika Se e djebë s'kishis A dhëndi, me dhëndi, shka javënë qikave mirasë Ta joj, joj, jo, asma Qikave të mija, ta ju në në sure i vakija Ta përna të kënojnë sure i vakija Ta një në njeri që jë në sure i vakija përna të ta në vojnë i një më kush s'ka e ka sotit dhe vjelatë, edhe në allahëtë. Edhe në kovë që i kemi i badetin edhe amelin e i biskubit, prapë rahmetin e zotit duhet të alimë, prapë të allahit pështetur, se kur gjë nga me këtës ke nga mujtë me mërrije, se allahit në gjëllalë në nërë qërë që nga ka përë, ka shmiri të sa. Prapë të utas të nahiqet, prapë pështetur të zotit, Kli ku pejzotit rahmet, matmra min dit, mëjt Ramazani shenibit, Allah, jarab në alemi, neve në djumë dhe umëti Muhammed, dua të nga nëjbof kabul, dhe rahmet nëjbof, jarab në alim. Në bojnën e dhe sët në djumë dhe kishti qa'i. Në bojnë at mra min dua, enë mëjt Ramazani shenibit, në të nëjbof, E lutum Zotin me kuha at pasta. Pam përveti armyni për, për jetën e madhe. Si roazë musliman, Zoti tuaj do të kabule kur bon mas hurtin i ku për niku që s'ka punu gjuna fort. Te kuan që s'ka punu gjuna për veti 100 jetë lavku, ka të trufi devtor gjuna çaj. Oguhe jeme për juve nuk është gjuna qare. Edhe juveja për muve nuk është gjuna qare. E qatë ogu që i lutën njëni për tjetërën, qatë ogu Zotë i linë ma fortë dhe i bonë kabukë. Se jënë përbaca, edhe në avazën e shëtë i bonë, e lutëm Zotë për shëqëshojnë. I shalë a Zotë i këto duonë e i prënënë. E lutëm Allahin dhëm zedëllë, që të me bonë nësi frakë edhe të djetënë, من ريا بيت رمضان تجي و تمي بوس باشو زوت تي باذو اشطور كيش كني فيتون كي رمضان مفيتوا فزوره بالاده امين اسبال في آمي أستغفر الله اسبال في الله اسبال في الله العظيم الكريم الذي لا اله الا هو الهيكيون وته تويده غنسر التوبه والمغفره والهدايه لنا انه هو تغبر الى Inne hore te ro rokin inne hore te ro rokin Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Ya Rahman Ya Rahim Ya Gafur Ya Saddu Mozmalni te isorit e lutit e Judin e, e Keremin chek Mat Imran bik mu itranasonit ne ke go va me i pështu e insan për zjemi të gjëhëmë. Masë barit lutu me zemra edhe me ku, vërë e kabur këtë i vadet që i kemi bërë këtë ke mujara për alëmë. Namazën, zëqatën, nini, së dadën, duatë që i kemi bërë, tyve që i kemi bërë, pashma të minë tonë, që të kaburë për nëjë. Rëjara për alëmin, fjale a ju e të musat të kështë, në kebë besimë në fjallë tonë, që ne kebë uvarë, që i vjetin e Muhammedit nuk ebë qëtë pe Ramazanit, për e falë për i zjernë për i zjernë, po është për në minë, po është për në për i zjernë, po është për në minë tonë në mërë, për e të që e kje, musë në tonë azabë me zjernë për i zjernë për i zjernë. Ja, Rabbi, ja, Allah, keqë i vëmëti Muhammed në dy një që Një bëjë zëtë jarët mi bërë në galim përmi të shmanë të tina, edhe bejtësiave të ahi dhe jetër, pështëta jarët për alëmin? Jarët mi, gjithë mëmëti Muhammed, edhe ata që i këmë gjë nga qarë, që sukaran men, me arë, me botyve i shtikë forë, me një dhe tashë. Edhe në ata jarët për alëmin, po lutën për bon në rahmet, e virin në saftë, e virin në ditë, përshma në një tonë dhe që i rinë. آمنت بالله ومما جاء من إن لله آمنت برسول الله ومما جاء من إن رسول الله آمنت بالله وملايكته وكجبه ورسوله واليوم الآخر وبل قدر طيره وشره من الله تعالى والبعث بعد المرث حق أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد ربته ورسوله Eshhadu an la ilaha illallah, eshhadu an muhammeden rasulullah. Ja rabi bula nasib me tomernu, me tom me diq, edhe me tom gjall para huzurit tan. Eshhadu an la ilaha illallah, eshhadu an muhammeden abduhu wa rasuluhu. Amin. الله يريد ان يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله وسلامه وسلام الله عليه وعلى الاله وصحبه اجمعين اسعدي لي اما اننا نقاموا الى الحق او اننا فضل اهلنا وابن الزهراء لقوله اللهم اشرق نورك على الصباح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 Allahu qustu yuqana malikun uqana qadiru qudura nazi qudura nashrah qudura yakunu atrasyaliatina katana saylana ala qulala ya mukhethidene ya ya qulana ya maliku halthul qudur thabitun ala is-samaa atana qulana rasulun adul Allahümme habisinde ise imanımız ve inut bi kulûbina nökezi ile yüktü ve hüftü'nü kâbe'l-i şa'an Allahümme rahmetin Muhammed Allahümme hâfı sınnetin Muhammed Allahümme tegâbü ve şüvar sınnetin Muhammed Allahümme terkik kuruş ve hâfı dur Muhammed kuruş Allahümme hâfı sınnetin Muhammed ve müşterine ve müşterine قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وجيد القول يا الحمد لله رب العالمين فقام هو هذه هنا ما هو هو هذا الله والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين dhe të falim pak maheret për hatër dhe dukejtjive të këntorës që kanë nëmë okay. njështatë. Dhe me të tëne, nëshme javlonë në masin për falë, dhe të falim poësër për falërë. Kështë të në nëhërë, me falë bëjnë, zëtë ja bufë të kabunë, nëra gjash të të falë. Dhe i fjallë për bajra. Tesha të reja vesh, të veshë, është pejtë, Shëhajërën isë lafë Ajë që s'ka të reja Gjëgjiveshë faqa Mësë dhvjër më senet djetra e në Bajramë Së mësë dhe bëndikush vë jetën me thonën e jëmë Sofië E mësë dhvjështë në atitë në Bajramën Se Sofië dha ku s'ka vejë në atitë Se këndin në aksohëm që në kapozohë të jatë më këpiret Dhe këndin në atuot pëqitëve këzimin përpidatë Dheshë në mirë Erë Aidanincijani sego apostull i udhës si thënishtë tresum për shkuet. Sa so më shumë vën atë çkheni, aq më shumë se hop e keni mat -mat -mat -mat -mat -mat. Mat më si të madh patrova. Muhamed i madh bën bajram në ditën e 2-të që ka qenë hijret, fitër bajramin e ka bën, qishtu ka dalën bajram edhe nuk ka shku për në shtëpi pas asaj udhës që ka qenë çak. Për meshkjen më so atë më shumë, ti vet ajo thua kanë njerëz me diabet me yboy zbot që ka shkën sa më shumë më edhe ma shumë në fitur e sabatët e Zotit të Gjerani. Qishtu Allah zë muslima në vetit, vini nësën përra, Allah al i Aram për alemin, qitha i patetet, edhe baromin kapun dhe makunet, nita i faqja.